A bájital. A két összvér hordozta könnyű gyaloghintó, előtte szolgák szaladtak, megállt a Maokoncel utcai Ártoá palota tágas udvarán. Beatriz de Hirson, Ártoá kancellárjának unokahuga, Maó grófnő udvarhölgye lépett ki belőle. Senki nem hitte volna, hogy ez a szép barna lány csak nem negyven mérföldet utazott két nap alatt.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 Magához hívatta ti de hírszont, valamint a palotában lakó unokaöccsét, Henri de szálit, s velük együtt grófsága ügyeivel kezdett foglalkozni. Valamivel később Poátié grófjának érkezését jelentették. A szobába lépő Fülöp, mint rendesen, most is sötét ruhát viselt, gémlábára puha csizmát húzott. Fejét a taréos sapka alatt kisé billentette.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 Rokonok, bizalmasok, vazallusok és szolgák sűrögtek forogtak körülöttük. A találkozások általában mindenki szemel az zajlottak le, de leginkább egy belső szolgálatra rendelt nemes vagy egy udvarhölgy jelenlétében. Ilyen helyzetek tették szükségessé a célzást és a félig kimondott szavakat.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 Kegyelmed uralkodásra termett fülö. A nápolyból érkező feleség talán ád örököst fivélemnek. Ha ugyan Lajos nemzőképes, vagy ha Isten elegendő időt adj neki erre, hangsúlyozta Mao az utolsó szavakat. Ekkor lépett be Beatrice de egy tálcán karcsó füleskancsót, aranyozott ezüst serlegeket és egy cukorkával teli kejhet hozott. Mao türelmetlen mozdulatot tett. Ez a lány igazán rosszkor jött. De az udvarhölgy nem zavartatta magát, siettség nélkül töltötte meg a serlegeket, majd hipokrásszal és cukorkával kínálta poatyé grófját.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 ha a miénket elvesztenénk.